פרק י"ט מסע מצרים הנה אדוני רוכב על אב קל ובא מצרים, ונעו אל אלילי מצרים מפניו, ולבב מצרים ימס בקרבו. וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. ונבקה רוח מצרים בקרבו,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 יאורי מצור, קנה וסוף קמלו, ערות על יאור על פי יאור, וכל מזרע יאור יבש נידף בעינינו. ואנו הדייגים, ואבלו כל משליחי ביאור חכה, ופורסי מכמורת על פני מים אומללו, ובושו עובדי פשתים סריקות, ואורגים חורי. והיו שתותיה מדוכאים, כל עושי סכר אגמי נפש. אך אווילים שרי צוען, חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה. איך תאמרו אל פרעה, בין חכמים אני, בין מלכי קדם. הים אפוא חכמיך, ויגידו נא לך, וידעו מה יעץ אדוני צבאות על מצרים. נועלו שרי צוען. נשאו שרי נוף, הטעו את מצרים פינת שבטיה. אדוני מסך בקרבה רוח עבעים, והטעו את מצרים בכל מעשהו, כהיטאות שיכור בקיאו. ולא יהיה למצרים מעשה, אשר יעשה ראש וזנב, כיפה ואגמון. ביום ההוא, יהיה מצרים כנשים, וחרד,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 ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר לה' ושילמו. ונגף ה' את מצרים, נגוף ורפוא, ושבו עד ה' ונעתר להם ורפעם. ביום ההוא, תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובה אשור במצרים, ומצרים באשור, ועבדו מצרים.